Amikor az utca végén Ibike az ablakon kihajolva visszanézett, a bácsiból már csak egy apró pontot látott. A hátsó kamera képét figyelve apró pontnak látta a bácsit a sofőr is, de ő minden gyalogost pontnak látott, köszönhetően a vezetéssegítő programnak. A technológiát mesterséges indifferenciának hívták, és a lényege abban állt, hogy a szélvédőre vetített képen a számítógép leegyszerűsített mindent, ami a közlekedés szempontjából indifferens volt. Az út melletti épületek, az ezerféle színes jármű, melyek mind elterelték volna a sofőr figyelmét, egyszerű szürke hasábokként jelentek meg. A közéjük rajzolt vastag, kék vonal előre jelezte az ideális útvonalat, melyet a kocsi tökéletesen manőverezve követett. A vezető feladata abban merült ki, hogy időről időre jóvá hagyta a felkínált lehetőségeket. Az emberiség régen lemondott a teljesen önvezető autók utópiájáról. Miután a gépek a 40-es évek végére sem érték el a kívánt eredményeket, a fejlesztések új irányba indultak el már nem a járműveket próbálták okosabbá tenni, hanem a sofőröket érő ingereket butították le. Persze nagyban hozzájárult mindehez, hogy addigra nemcsak az emberi tudásban csappant meg a bizalom, de csúnyán leszerepelt a mesterséges intelligencia is. 32-ben Svédországban egy elhíresült kísérlet keretében a világ sorra sorraverő programra bízták az új gazdasági modell kidolgozását. Björg átvette az irányítást a kormány informatikai rendszere felett, és csak bonyolult sak feladványok megválaszolása árán engedett hozzáférni a költségvetés adataihoz. Nem sokkal később, Dániában egy pókerjáték algoritmusa egyetlen éjszaka alatt eljátszotta az egész nyugdíj alapot. – Jobbra fordulunk! – jelent meg a felirat az üvegen. – Oké – mormolta a sofőr félhangosan, majd megnyomta a gombot. A feltáruló fehérvári utat a képen két oldalt sima, zöld mező szegélyezte, jótékonyan elfedve a járdán magasodó halmokat. Amióta az afrikai országok sem fogadtak be több konténert, mindenhol láthatóvá vált a szemét. Az állam már nem foglalkozott az elszállításával, eltűntek az utcai kukák, a magáncégek gépei mellett csak a városi hókotrók járták az utakat, amik a műanyagot túrták el a vihar után az aszfaltról. Másféle törmelék volt ez, mint a század elő légies flakonokból, tarka kupakokból összeálló szemete. A színes kavalkádot a távkapcsolók és átalakító dobozok feketéje váltotta fel. A komor rakásokból kihunyt monitorok sötétje áradt. Többi már nem a csomagolás jelentette a fő problémát. Hála az ehető palackok és dobozok elterjedésének. A német élelmiszeripari mérnökök által kifejlesztett speciális vegyület tökéletesen kiváltotta a polietilént, és ezt az új anyagot minden gond nélkül megemésztette az emberi szervezet. Kizárólag a citromos ízben létezett, minden egyéb kísérlet évtizedeken át kudarcba fulladt. Sajnálatos módon az ehető műszaki cikkek Teljesen eladhatatlanok voltak, mivel a fellépő intenzív elektromágneses sugárzás hatására a csomagolás molekula szerkezetében olyan módosulás jött létre, ami visszafordíthatatlan kelkáposzta ízhez vezetett. A fővárosi hulladék hasznosító három új kazánnal bővült, a puszta zámori lerakó pedig már Európa legnagyobbja volt, mégsem bírták tartani a tempót. Bár a szennyezés összes formáját keményen büntették, mindenki úgy szabadult meg a lomjaitól, ahogy tudott. Akinek ugyanis a kertjét érte szemét csapás, nem számíthatott segítségre. Első után az utcán egy-egy nagyobb műanyagtócsánál rendszerint nézelődők népes csoportja gyűlt össze, és amikor szétszélettek, púpos szemét halmot hagytak maguk után. Virágzott a hulladék bűnözés. Az illegális átdobások mellett, amik miatt a kerítések sokkal magasabbak lettek, megszaporodtak a különböző csalások is. Kamu sorsolások győztesei kaptak hatalmas nyereményeket, de a dobozt kibontva csak kacatokat találtak. Ál energia átalakító leolvasók csöngettek be idősekhez, szétpakolták a szerszámaikat, majd miután leugrottak a kocsihoz, soha többet nem tértek vissza. Eleinte könnyű volt a magas falak mögött elégetni a hulladékot, de mióta a rendpárti rendpárt került hatalomra, még több jogosultsághoz jutott a közterületfelügyelet. Gépfegyveresekkel teli helikoptereik még éjjel is cirkáltak, pásztázó reflektorokkal kutatva füstoszlopok után. Csak komoly szervezettséggel lehetett kiátszani a rendszert, éppen ezért lett ez a szemétmaffia aranykora. Késő délután volt már, mikor a sofőr aznap pontosan 400 századszor Oké. Okay. Liszt nej, csak havika! A műszakom endelt. Outputolsz a garcsi előtt? Vetette be csábos mosolyát a mellette ülő hulladékkísérő. A férfile sem tagadhatta, hogy vonzódik járattársához. Túl sokszor felejtette szemét a szűk egy lány keresztbetett lábain. Még olyan is előfordult, hogy lefagyva állt a kereszteződés közepén, és ibike okézott helyette, nevetve. Azonban, amint a lány megszólalt, a sofőrben eltört valami. Rögtön arra gondolt, egyetlen estét sem lenne képes elviselni a tini ilyen pusztító áradatában. Ezért csak halványan elmosolyodott, és annyit mondott, oké. Okay. Érezte, hogy a másik is kedveli őt. Mégis megdöbbent, amikor kiszállás előtt a fiatal nő ülése alul egy masnéval átkötött csomagot kotort elő. Egész nap hájdoltam előled. Happy Nave Nap. Hát nem fani, hogy nyárra esik? Szakállas vicc volt ez, egy a sok közül, amit a nevével kapcsolatban folyton elsütöttek, de Szabó Havas John most nem tudott haragodni. Keresztnevét a trónok harca egyik karakteréről kapta, ami bevett szokás volt akkoriban. Az ország pénzügyminiszterét például Müller Drogónak hívták. A húszas évek végén tört meg a Nyelvtudományi Intézet több évtizedes egyeduralma az anyagkönyvezhető nevek elbírálása felett. A törvény értelmében az újszülötteket magyaros átírással bármely sorozat főbb szereplőjéről el lehetett nevezni. Azt hogy melyik figura minősül főbb szereplőnek, a Sorozattudományi Intézet bírálta el. Az Ibike az Ib 5 becézése volt. A név egy EB-5-ös nevű robottól származik, aki az R2-D2 ifjúkorát feldolgozó szériában lopta be magát a nézők szívébe. A lány átnyújtotta az ajándékot. Not from me, teamwork volt a lányokkal, hogy tudd, milyen jó ember vagy? Csak nem! Kapta fel a fejét a sofőr a szokatlanul egybefüggő magyar mondat hallatán, amiben egy jól ismert reklámszlogen visszhangzott. Őszinte döbbenettel tépkedte le a csomagolást. Egy pillanat múlva elő is bukkant a zöld doboz rajta a felirattal: P-T-R 17.8 PT! de reggel még nem volt 17.9-es. Havasdjon, nem tudta, mit mondjon, de szerencsére régóta megvolt a bevált fordulata az ilyen esetekre. Most különösen idepasszolt. Nem is tudom, mit mondjak. Nothing, enjoy! A lány kipattant a kocsiból, a másik pedig vágyakozva nézett utána, de már csak egy apró pontot látott. Zavarában egyben nyelte le a csomagolást. Amíg a kocsi betolatott a garázsba, kivette a dobozból, aztán két ujja között tartva a fény felé emelte az átlátszó golyót. Csillogva rajzolódtak ki rajta a kontinensek. Látott már ilyet! Nem egy haverja használta. Volt, aki a lakás díszeként tartotta, vagy nyakban hordta büszkén, más éppen diszkrét tokot húzott rá, attól függően, hogy a kisbolygó milyen színben ragyogott. Állítólag mindennél pontosabban megmutatta, ki mennyit tesz a Föld egészségéért. Más se hiányzik, gondolta, és zsebre vágta a kutyút. A hullad express csupán látszólag volt törvényes vállalkozás. Valójában titkos bűnszervezetet alkottak. Legális díjakat szedtek, és még a diszpécsereket, hulladék lányokat sem avatták be az igazságba, de abból éltek, hogy nem foglalkoztak a szemét drága, szabályos hatástalanításával. A kocsik tartalmát álcázott kazánokban tüzelték el telepükön a legnagyobb óvatossággal. Éjszakai műszaknak nevezték, és emiatt tartotta Havas John értelmetlennek beüzemelni a készüléket. Lehet akármilyen színpompás, ha ő a lelkeméjén tudja, mennyit árt a bolygónak. Persze, ahogy mondani szokták, előbb ölt volna embert, sem hogy a hibáját beismerje. Esetében ez nem csak szófordulat volt. A nyakkendős folytogatás mestereként nem egy közterest juttatott már az égetőbe. Kiszállt, de csak pár lépést tett, amikor üzenetet kapott a lánytól. – Na, mennyire vagy, Green? – úgyhogy morogva, de mégis összenyomta a ptr északi és déli sarkánál fogva. A kis életre kelt, majd elindult az ismertető videó. Két és fél perccel később a férfi már tudta, hogy ezt az eszközt neki találták ki. Bár a legnagyobb sztárokat is megfizethette volna, a terméket gyártó cég alapító vezérigazgatója mindig ragaszkodott hozzá, hogy ő maga tartsa meg ezeket a prezentációkat. Majd harminc év után sem unt rá, hogy találmányát reklámozza. A leghíresebb és egyben leggazdagabb magyar volt, akit világszerte milliók ismertek, Pete Bosz néven a földkömből. A megnyerő mosolyú őszfigura szinte intézményé vált, űrhajószerű irodájával és parancsnoki széknek beillő foteljével együtt. A mi Bozsó Péterünk volt az, akinek külseje sokat javult fodrászok, stylistok és fogászok beavatkozásainak köszönhetően. Idővel kialakította a tökéletes főnöki irodát, amiről annyit ábrándozott. Az iroda Futurisztikus dizájnjától kisé elütöttek a buszokról származó kapaszkodók, amiket az alkalmazottak asztala fölé szereltetett, de hóbortjai csak még érdekesebbé tették a sikeres vállalkozót. A nagy ötlet, amiből később meggazdagodott, azon az éjszakán jutott eszébe, amikor 2022-ben a macit megvásárolta. A szakítás után Gabesnál húzta meg magát, és azon dühöngött vajon mekkora ökológiai lábnyoma lehet Reginának, aki képes a világ másik feléről táskát rendelni, csak hogy a lelki ismeretét megnyugtassa. Akkor ébredt rá, hogyan fogja a lányhoz hasonlókból megszedni magát. Ugyanakkor a hevülettel vezette elő elképzelését 58-ban az őt bámuló bűnözőnek, mint annak idején barátjának, aki azóta már a P-vállalat igazgató tanácsának alelnöki székében ült. Igaz, utóbb némileg másképp fogalmazott, és egy szót sem ejtett a bővíthető űrhajó bolygóról vagy a pandákból készített üzemanyagról. Földünk egészsége az utánunk jövők életének záloga. Közösen kell megóvnunk környezetünket. De honnan tudjuk, mivel sodorjuk veszélybe bolygónkat? Ki segít eligazodni a rengeteg termék között? Péter vállal fölött a legkülönfélebb tárgyak villantak fel. Háta mögött pedig költséges, trigitális trükkök segítségével kidőlő mamutfenyők alakultak nyomasztó füstgomolyaggá. Aztán megjelent a fénylő golyó is és a háttér szikrázó kék égboltá változott. Ez a bámulatos kis szervező leveszi válladról a terheket. A PTR 17.8 tudja, hogyan legyél tudatos. Folyamatosan ellenőriz mindent, amit vásárolsz vagy fogyasztasz. Megsúgja, melyik a zöldebb választás, és figyelmeztet, ha ártanál a bolygónak. Helyetted számol, miközben a legkisebb lábnyomra törekszik. A gömbben függvények kuszavonalai rajzolódtak egymásra, míg hullámzó térhálók felett hosszú számsorok futottak. Számon tartja az elhasznált energiát, elemzi a hulladékot és méri környezetet káros anyagtartalmát, hogy kikalkulálja, mennyit teszel a földért. De használatához nem kell tudósnak lenned. A készülék klinikailag igazoltan nyugtatós maragzöld színnel jelzi, hogy nincs miért aggódnod, ez aztán a környezetbarát innováció? De mi van azzal, aki nem elég zöld? vetette közbe Péter haverja 22-ben az albérletben. De mi van velem? kérdezte Havasdžón 58-ban a kocsi mellett állva. De mi a helyzet azokkal, akik nem olyan környezettudatosak? tette fel szimpadiásan a kérdést Péter a gömbben. Talán el sem hiszed, de én sem értem mindig ökoéletmódot. Volt idő, amikor műanyag pohárból ittam a kávét. A mézet meg ilyen, mackó alakú pet palackban tartottam. A macihoz hasonló flakon képmása tűnt fel. A film elkészítéséhez sehol sem találtak korhű palackot. A modell egy grafikus csapat több heti munkájával készült. Öcsém! Hitetlenkedett a kopasz férfi. A techmilliárdos bizalmaskodva hajolt közel az áttetsző búrához, hangját lehalkította. Még az is lehet, hogy te sem vagy teljesen makulátlan. Viszont bárki javíthat a mérlegén, ha tesz valamit a földvédelme érdekében. Ehhez semmi másra nincs szükség, mint hogy válasz egyet a sok száz környezetbarát árucikk és szolgáltatás közül, amiket pont neked kínálunk. Egyszerre tehetsz jót a bolygónak, egy ökovállalkozásnak és önmagadnak, hiszen értékeid azonnal növekedni fognak, és tehetsz te akár a legeslegzöldebb. Így mentjük meg egyesével és együtt azt, amiből mindannyiunknak csak egy van. Most, hosszúhajú fiatal lány szaladt magas fűben nevetve, a kamera ráközelített a kezében tartott bolygóra, amin aranyló pöttyök csillantak fel. Ha bármikor elszomorodnál a környezet állapota miatt, csak nézd meg, hol segítettél már a bolygón. Azért dolgozunk, hogy tudd! Milyen jó ember vagy! A képen az eszköz végül az igazi földé változott, és Péter integetve húzott el űrhajóján a messzeségbe. Havas John pár mozdulattal szinkronizálta adatait, majd a golyó kék zöld árnyalatot vett fel. Felületén ajánlatok jelentek meg, az árkategóriákat rajzolt bolygócskákkal jelölték. Rögtön vásárolt. Új, egy földes a nagy csendes óceáni szemét kihalászott műanyagból faragták. Készüléke susogó fák hangját hallatva nyugtázta a tranzakciót, és a kis földgömbön felragyogott egy pont, jelezve, hogy Palau egyik apró szigetén valaki éppen most lett boldog. Az egész mégis az újdonsült felhasználóra volt a legnagyobb hatással. Melkasából eltűnt a furcsa, szorongató érzés, ami az utóbbi időben már annyira állandósult, hogy csak most felszabadulva tudatosult igazán. Fütyű részve nézett az oszlop tetején lévő biztonsági kamerába, és könnyed léptekkel sétált le a rejtett bűnbarlangba. Profitechnikával dolgoztak. A szemetes autó tartalma automatizálva jutott a pincébe. A futószalag mellett két rossz arcú figura görnyett, a kegyetlenségükről ismert testvérek Lolka és Bolka. Néhány éve még drogot porcióztak, most a hulladékot válogatták. Mivel a kevert törmelék lassabban égett el, szelektálniuk kellett. Az ő szakmájukban néhány perc késlekedés könnyen, hosszú, rács mögött töltött éveket vonhatott maga után. – Ez még mi a fene? – emelte fel Lolka a macit. – Pet palasz, te hülye! – vetette oda Havas John. – Régen mézet tartottak benne. – Öcsém! – budjant ki Bolkából az elismerés. – Ha valami kérdésetek van még, itt leszek. – Jó, van, tudós Ká, akkor megmondod azt is, mikor lesz végre vihar? – vágott vissza Lolka, és a beálló csöndben hallották, amint az elhajított flakon a konténerbe pottyan. – Elég a lazsálásból! – ordított le egy alak a lépcső tetejéről. A vállalkozás feje, az eszelős tekintetű Cartman láthatóan ideges volt. Nem volt tanácsos ilyenkor feltartani, de a bolkának sosem volt érzéke az időzítéshez. – Bocsi, de épp kitaláltunk valamit. Ha már külön szettük, a petpalackokból tök frankó lehetne csinálni széket meg pulcsit. Azokat meg simán eladhatnánk. – Ja! – fűzte hozzá Lolka. És hogy csak belőlük kerti széket titokban, ha még eltüzelni sem tudom őket? Idióták! Havas, te velem jössz! Itt az idő, hogy szóra bírjuk azt az ingyenélőt! Fortyogta, és már indult is az épület hátúja felé. Embere alig tudta tartani a lépést. Főnök, szerintem ez egy jó gyerek, csak még csak még mi? Új neki ez a hely! Volt az a vegyésrác, az is hónapokig agyunktus úrnak szólított. Viszont értette a dolgát nem úgy, mint ez a szaros felhőkukkoló. A szervezet meteorológusához tartottak. Az utóbbi időben, ugyanis mindennél fontosabbá vált számukra az időjárás. A nagyobb szemétviharokban képtelenek voltak felszállni a közteresek helikopterei, a bűnözők pedig kizárólag ezekben a rövid időszakokban tudták beüzemelni a kazánokat. Odaértek a koszos raktárhoz. A főnök szemével intett, Havas John pedig egy lemondósú hajutá rúgta be az ajtót, hogy a bentülő férfi fejét szinte már részvéttel verje az asztalba. – Úgy emlékszem, volt tegnap egy megállapodásunk! – kezdte a banda vezér. – Jó napot, úr! – térdelt fel a földről a meglepett alkalmazott. Feltette betört kamerájú szemüvegét, aztán folytatta. Nos, az előrejelzéstől némileg eltérő képet tapasztalhattunk. Némileg? Megesküdtél, hogy egy kábelciklón egyenesen felénk tart? Igen, azonban a képződmény végül elkerült a térségünket. A vérző orró fiatalember feltápászkodott. Számítógépekkel tele szűk szobájában, nem sok hely maradt hármuknak. Tudod, mi lesz azzal, aki nem tartja be a főnöknek tett ígéretét? Lépett még közelebb a verő ember. Nézzék, az időjárásban biztosat nem lehet mondani, ezek csak valószínűségek. Ez a szemtelenség már havas Johnnak is sok volt. Lekevert egy pofont, és nekilögte a férfit a trigitalizálónak. Az a valószínű, hogy kinyírunk, a szórakozol velünk. Gyerünk, beszélj! A meteorológus megnyomott egy gombot a háta mögötti szerkezeten, vetített felhőket indítva el a szobában. Megköszörült a torkát. A kora esti órákban megnövekszik a felhőzet, és időszakos nyalókavég zápor várható. – Egy nyomorult záporral akarott kiszúrni a szemünket? – sziszegte az arcába Cartman. Kés villant, és a szemüveges egy pillanat múlva nyakán érezte az elektromos penge melegét. Remegő hangon tette hozzá, azonban, ahogy a szimuláción is megfigyelhetjük, éjszakára nagy kiterjedésű szatyor tornádó alakulhat ki. A gangster oldalra kapta nyugtalan tekintetét. Rendszerint hamar ingere lett a levegőben úszó nyilacskákkal teli zavaros ábráktól, most viszont kitartóan figyelte az összeálló örvénylőpontok sokaságát. – Na… – Tudsz te, ha akarsz! – jegyezte meg aztán, amint kését visszarakta töltődni. – Mondtam én, főnök! – tette hozzá havas. – Ég csak érnek valamit ezek a rohadt drága cuccok! – nyugtatta magát a vezér. – Hiába! Ezek az új gépek már nagyon profik! – helyeselt társa, majd a technika legújabb vívmányairól csevegve behúzták maguk mögött az ajtót. A magára maradt szakértő imbolyogva állt a röpködő fellegek között. – Ha tehetik, ne menjenek a szabadba! – mondta még, aztán elájult. A főnök este tízre rendelte be őket, és meghagyta, hogy lapátjaik legyenek maximumon. Az idegesség beszélt belőle. Az eljáráshoz nem volt szükség kézi erőre, a gépezet önműködően pakolta a konténereket és szállította tartalmukat a beépített kazánba, csak néha pottyant ki egy-egy szemét darab. A folyamatot Lolka és Bolka felügyelte, Havas John pedig őket kettejüket. Eleinte minden simán ment. A vihar 11-kor érkezett, a pincébe is lehallatszott a jellegzetes surrogás, és kis ablakukon át látták a mozgásérzékelő lámpa felfelvillanó fényét. Havas megkönnyebbülést érzett, hogy nem kell megfojtania az időjós, legalábbis nem aznap. A többiek beindították az égetőt, ő pedig bekapcsolta új kütyüjét. Azóta még két világítópont ragyogott a kékes-zöld földgömbön, és mielőtt a kínálat megjelent volna, már a 18.0-as verzió reklámja futott. Most a maci zakatolt a szalagon, rengeteg vele egykorú, sokat kallódott palack és kupak társaságában. Érte azonban nem kapkodtak szorgos kezek, őzen biztosan haladt a megsemmisülés felé. Ha nem jön közbe semmi, egy perccel később a forró kürtőbe potyant volna. Ám akkor Bolka megszólalt. Érzitek ezt a szagot? Ez volt a mondat, amit soha nem akartak hallani égetés közben, ezért is ugratták vele folyton egymást. – Ez szórakoz utálom ezt! – torkolta le a testvére. – De Te most tényleg érzem! Mondtam, hogy hagyd abba, nem? Nem érted, hogy érzem! Egy bársonyos női hang szólt bele a beszélgetésbe. – Káros anyagkibocsátást érzékelek. A figyelmeztetés a kis golyóból érkezett, ami éppen sötétkék árnyalatot vett fel. Basszus, valamelyik ventilátor lehet, csattant fel lóka, Vagy eldult a kémény, kerekedett el Bolka szeme, és mire észbe kapott, már látták is a szellőzőkből áramló füstöt. Leállították a gépet, a maci alatt megakadt a szalag, de a szürke gomolyak csak sűrűsödött. Havasdzsón még szóhoz sem jutott, amikor készüléke víjogást hallatott. Orvadászoktól megriadt makákókordítása volt, a PTR ezzel jelezte, ha valakinek hirtelen zuhantak a zöld értékei. A gömb sötétebb volt a füsnél. Igazolt, hogy nem végzel illegális tevékenységet, szólt kedvesen a női hang. Kifelé! kiáltotta felocsudva a kopasz, és mindhárman a lépcső felé vették az irányt. Tudták, hogy odakint vihartomból, mégsem sejtették, mi vár rájuk. Épp csak, hogy a kirinchez értek, az ajtó kivágodott és elhúzott a levegőben. Feltárult előttük a milliónyi szatyor tomboló tébolyult tánca. Egészen más volt ez, mint a tornádók, amiket messziről láttak. Most nem éles csattogással csapódtak egymásnak a vitorlázó műanyagzacskók, hanem összefüggő, lüktető falat alkotva bömböltek. A csapat a gigantikus örvény közepén állt. Felnézve látták az eltömődött kéményt, összecsavarodott fólia álltak ki belőle. A sűrű füst hátuk mögül a nyíláson utat találva ömlött a szabadba. Én fel nem megyek oda, próbálta túl kiabálni a vihart bolka. Valóban nem repült fel olyan magasra, csak a tető aljáig emelte a szél, és visszaérkezve is hamar talpra állt. Ahhoz viszont elég volt az esés, hogy megszédüljön. Bizonytalanul kiegyenesedett, és már tapadta is arcára a fehér nejlonok. Két esetten kapálódzott, aztán elterült a földön. Testvére nyaka köré egy nagy bevásárló szatyor tekeredett, ami dagadva vonzolta maga után a szemétben. Havas John megőrizte lélek jelenlétét. Azt tette, amit az ilyen esetekre vonatkozó oktatóvideókban tanácsoltak, kábeleivel kötözte magát a biztonsági kamera oszlopához, és térdei közé húzta a fejét. Még mindig kezében szorongatta a kis golyót, ami most braziliai erdőjírtás hangjaitól kísérve szénfeketévé változott. A férfi arcát takarva, a nyakát behúzva meglendítette a karját, hogy elhajítsa a gömböt, amikor újra meghallotta a nőt. Állítsd helyre a szintedet, különben köteles leszek értesíteni a hatóságokat! Ez a végén még felnyom a köztereseknek – mojtyogta döbbenten, aztán cikázó tekintettel olvasta a felugró ajánlatokat. Vásárolt néhány organikus szappant, de a készülék alig világosodott, és a hömpögő füstől pillanatok alatt visszaesett a korábbi szintre. A férfinak komolyabb ajánlatok után kellett néznie. Orrát a kütyünek nyomva, fején érezve az acskók csapkodását, megrendelt egy komplett kozmetikai termékcsaládot, de ez is csak ideig, óráig segített. Amikor a bankszámlája lefogyott, a megtakarításaihoz nyúlt. Idővel már a hatföldes prémium ajánlatoknál járt. Finanszírozott erdőültetést és egy óriás panda család éves ellátását. Megtépázva lógott az oszlophoz kötve, amikor a vihar csillapodni kezdett. Az utolsó pénzét egy palackorú delfin angol nyelv tanulására költötte. Megváltás volt neki, amikor fékező autók csikorgását hallotta. Egy pár súlyos bakancs szövekelt le előtte, ami felfelé kék egyenruhában és citromsárga golyóálló mellényben folytatódott, majd fekete, gázálartos sisakban ért véget. A kommandós pisztolyt szegezett rá. – Dobja el a szemetet! – ordította. Mindenki tudta, milyen röhelyesen hangzik ez a mondat egy köszteres szájából, de kötelező volt ezzel nyitni az égetéses tetten éréseket. A tiszt, aki a fegyvert markolta, maga is jól szórakozott ezen főiskoláskorában, de most, hogy a fülében lüktetett az adrenalin, nem volt kedve nevetni. – Dobja már el! Kezeket a tarkóra! A kimerült alak zavartan hajította el a fekete golyót, majd megszólalt. Nem is tudom, mit mondjak. Semmit! Le van tartóztatva! A földön gubbasztó férfi érdekes módon nem a hangjáról ismerte fel a nőt, hanem a lábairól. Amikor végre összeállt fejében a kép, csak annyira futotta neki, hogy halkan aznap 617 szer kimondja. Oké. Okay. A nap mint nap mellette csacsogó hulladék kisasszony valójában a közterületfelügyelet beépített századosa volt, és kitartó munkával sajátította el a teniszlenget. Amikor délután az iskolából távozóban az ablakon kihajolva visszanézett, szemével kollégáit kereste, akik tisztes távolból követték őket. Természetesen nem ibi 5 nak hívták. Szép régi magyar neve volt, nagyanyja után nevezték el pamela A bandát persze az állítólagos gyűjtésből vett kütyű buktatta le, de nem úgy, ahogyan Havas John számított rá. A szerkezetbe közönséges lehallgatót szereltek. Már a legelején gyanakodnia kellett volna, hiszen az egész történelem során nem létezett olyan munkahelyi kollektíva, amelyik egy üvegbornál komolyabb névnapi ajándékra áldozott volna. Miután a hullákat elszállították, az asztala alatt kuporogva bukkantak rá a halálra vált meteorológusra. A százados csak annyit mondott neki. Ember, ha ezt a vihart maga tényleg kiszámolta, tudok egy sokkal jobb munkahelyet. A férfi attól fogva a titkos felderítő osztagnak dolgozott. A macit előbb a bizonyíték raktárba vitték, majd a tárgyalás után Havas Johnhoz került. A bűnözőt főnökével együtt ugyanis sok-sok évi házi fegyház mellett rengeteg szemétre ítélték. Mindkét tétel a rendpárt büntetőjogi újítása volt, és a bírák, szeretettel osztottak évekig tartó hulladék birtoklást a legkisebb szabálysértésekért is. A házi fegyház ugyanakkor rengeteg költséget takarított meg az államnak, hiszen börtönök építésénél jóval olcsóbb volt az elítélteket saját otthonaikba zárni és ott nehezíteni meg az életkörülményeiket. Eközben, puszta zámoron, mélyen a föld alatt, Végleg elrohadt egy bőrfélcipő. A helyén maradó üreg beomlott. Ettől elmozdult egy rozsdás konzervdoboz, csöpögve folyt ki belőle a csurgalékvíz, a kupak pedig egy picit oldalra billent.